اردیز ایفوری بیان دے بے صحیح <تصفح> شو مسلمان اللہ پکار دی چھے بے صحیح کی معاملہ کی صحیح نو بے صحیح زکا مخ کراوڑا اوز دا غلط نظان بچکول پکار دی دا بے غیر صحیح نظان بچکول پکار دی نو غیر صحیح زکر گئی باول بیل پاسی ما ده فاسد مانا غیر سیوکرا ما بیا باطل بیا فاسد بیا مکرو بیا موقوف ده طول و تخشوا شامل شو طول و تشامل شو یادا ده چه ده لان دے باب کې دا طولی ذکر دی خود تابیری ته با بیا الفاسد بانه کړه ده ذکا دا انوا د دا فاصله زیات دي بقاياونه د بياري فاصله انوا داجي کمنن زيات دي نور بيونه د بعتلنا دي یو يو زاد تبعيلي اصل او ركن د بيعي سیدہ درہم وصف دو دو در بیعی دی درہم مجاور در بیعی سردی یعنی دیاقت سر مجاور سی زنا که اصل کی او ذات نقصان راغی نو بیع باتل بیع که وصف کی نقصان راگی چاکی وصف کی نقصان راگی نو بیا فاسد دا بیا سوشا فاسد که اصل کی او پا کی نقصان انا اصل کی او پا وصف کی نقصان نشت. خو مجاور کی لیو من حیانهود وجن سراغل لی نقصان سوش دے دیو مجاور د وځ سره غلیدن نقصان صحیح ده مدیتو یوسه شه بیا مکروه بیا څه شه مکروه مقوف موقوف لکه بی اجازه تا بیا بیا موقوف لکه څه شه بيع الفزولي بيع څه شه فزولي د بیا دا سلور تقریبا دې کې ذکر کې دی ابيا باطل چ فزات کې نقصانی زاد دې وای چې دګنا مبيعا څه شي مبيعا او ايجاب او قبول ايجاب څه شي قبول ايجاب او قبول مبيعا دا ركن دي په چا کې بيع کیجا و قبول کے نقصان راغی یا پا مبیعہ کے سراغی نقصان راغی مدا بیعصدہ بات اللہ آجل و نیقا سامانو صحیح شو کنا آجل سامان پدی کے سنقصان راغی کمی راغی ماصلہ پدی کے پیخشوا مدا دا بیعام پاسد بیعصد سے کی نقصان و دې کې نقصان نشته خو او مجاور گاونډي د وجه سر هغه نقصان راوي نو مجاور د وځ لا کا به وقت اذان الجمع دې سیمه لال دي ارشه بالکل ټیک ته حجاب او قبول صح. خود دی بیعی ساراد جمیب بوستت لوکی خلل سکی گی واقع کی گی مددی دو وجناد دو بیعی مکروف شو بیعی سو جو مکروف مجابیر دیکن عقد کسو نقصانو دا دریق اسم شوی یو بیعی باطل بل بیعی فاسد بل بیعی مکروف بیعی موقوف چاہ چه کمدنو بیعی الفضولی دا. خبر زنی ماؤو زه پر دیګړو رس کومه خیرات کومه نو دا به موقوف تا راوښه نو دا څلور قسم دي باپ کی ذکر کړي او تعبیر دي وفاسد تر کړل ده یا ماوی یاد فاسد معنی ده غیر دا لاټول غیر صحیح یا انوا د فاسد زیاتو د نور نه انوا د فاسد زیاتو د نورونه ویږي جنا د فاسد انواسو زیادو د دې د وژنې د تعبیر فاسد لکطا سو ویاله زتولت تکافر بی بابول بیل فاسد, بابو فاسد. موږ سانځې پر کې دا ویلو چې م چې دا دعام مال مالوی معلوم بوی او مقدور تسلیم مابیاو مال معلوم مقدور تسلیم کمالیت کې پر فرق راغې چې مابیا مال نشو هغه باطل لا بیا څه دا باطل لا کمالیت شته خو نورو خبرو کې فرق راغې وصف کې سره راغې فرق راغې مابیا و څه شي فلسفي ابی چند منت بعد آپ کو سب کچھ جوه زاہر ہو جائیں گے او پتلک جائے گا و اذا کانا احد العوزینی او کلاهوما محرمان تکلوی یود عوزینو نیادوار محرم حرام نفلبیع و فاسد کلبیعی بالمیتتی و دمی و الخمری و خنزیری اذا کانا غیر مملوکن کل صائب ده ہدایت ہوئی ته بلا زیره وی ته په خوانو خلکو علم ډیرو نو دی ماتن کې دمرا مسئلے راوړي چومپ کې باطله بیاشتې چومپ کې پاسه دشته ټول باندې یو حکم لګولل دي فل و او پاسه دن لگا په خواني مولان په دل کې کومه باطله دا کومه په کیسه ده پاسه ده ام همنګ چې موږ دا وګوتا کې غوډل غواړي چې دا باطل ده دا څه ده صائب ده ہدایت ہوئی ګوروي زمونږ وخت کې دې تشریح سره بل اجازه منه توبه خدا توبه به ادم او تخریه په فارسی دکې کې مکه مسلمانانو زغ خو څوخ شمه چې اعلی چې میواله شیرو دکېګه ماخه او دقه سبق جدیدې زموږ خاله نور خما د فطر عجز ته دوره کارولې چې د کتاب راغسته شي. دې کتاب د هوښیار کنا. نو هري تېر کارونه تماکو دې منډې ترلې دی او کوم فون ته اوس د طبی غمانه شي. ماشاالله هزارو عزت تماکو پټم. حاجی خالل عبد الزعيف ماله ماتم ډیره معناونه کړه زګه چې لکه دادا سي ظاهره باندې نه صحیح ده کنه بځ دی یو د وزن نه يا دوړب کې حرامینو بیا پاسد لکه بیا مردارا وینه خنزيرو شراب د ټول په یو ډب وشتي دي هلته کې دي کې تفصیل له تفصیل عبد الزعيف پی څوکو خواب دی زواغیب لکه زن چوالی تو موگی او ملگر او زن سرالی که لیو العبدالاخکر زن سرالی که چنن احکر زن سرالی لکه احکر پلان که ورسه زمان نکتی سه خود دقا ساله ده درسه کبتی ساله ده نو آغا آتا واسپکس پکولی دی خوارشن آغا آتا در تاسو وی وی زن سرالی که واسپکس پکولی آقا ملگردی سا قوصه شو آقا ارتوی تیزان سر لیکی چه احکارو نو ما خود آقا احکار مانا اکرا کنا احکار خوزی غیز اسمی تبزیل پر طول و خلق و کسپک کنا نو ما خود تدک کهو چه و پر طول و خلق و کسپک اده خواراشا نو چه ما دل آواز در کنو تا کهو سو چه تر اخلا شو خمالو ما شو چه دک کسی رپ لپز ده مانا پا که نیش تاره نتاز خوزان چې لیکی چه ا نقال الابد الزهري عبد الزهري کوي چا دي فصول جماه دا دير مسائل له دي فصول باندې پښو دا ديری مسائل جماه چې درا جمع کړی وي وفي تفصيل دي کې تفصيل نو وښي نو ان شاء الله تعالی موږ به ګته پوره کوو فنقولو غورا مالند ویلو شمابيا مال معلوم مقدورت کماليت کې فرق راغې شمابيا مال نه لی. مابیا سننه د دقه ځای و بیا باطل وکړه اسراشه مردار مال له د اچاپ نسباندی د اچاپ نسبنه کار پیرو اچاپ نسبانی مردار سننه مال نه خلاف لیل شینان به کوم یو څه اته شي زوره وکسم به زو غویا نه وکړای سپیده یخوری مردار دی یخوری دا څه بلاګانی هر زمانسره خلله مردار به دی جنده مردا و په پاکستان لګیلی الهه مچان لګیلی یو یو یازمچان ولګیلی ماران دی خري سپ دی یو او خرده یو خري پته نه لیکي چې داس غویا نه یو عالم یو راته شي چې وي کو جون دی وي افغانستان مودل تر راغلو ډیر مشر عالم شیخ د اسمعمد صبر رحمه الله تعالی دې درځیو او اولني مجاهدینو کې او ابتدایي مجاهدینو ګ리스پینګیره سره او په تاویم لیکل لري استالو لیکل کلا پروتي په د غریب مولا کتاب شو کلي انه هغه وی و زه خلونه شهادت غواړم کنه چې ما خدای شهید کی خو زه ما بل سم شهادت پکاره و وی و وس امریکا ما تشوی دی په چین را روانه وی چین سره جنگ نه هغه و او دチン جهاد ډیره مزه کوي چاول لمړ کې بیا دی اخري یو د قرانه دآزه ساعتونه چاول من لمړ کې بیا دی اخري سړی خواري دی نو لا مردا راچې ده د دې چې ابلیس باندې سند مال وینه چي ده وینه دا مې مخو د دې چې ابلیس سره مال نه نو دوی مالیت خراب دي نکم مبيع په کې تاسو شه مبیا مردار او مبیا و... مردار یا و... مبیا سوا صحیح شوکنه وین او دا باطل ادا دا بیا سشه دا, دا, بیا سش دا؟ او کدا سمن همو زکر سمن نشتا مال نشو گنا. نو سمن خو... مبادلت المالی بل مال مبادلت المالی بل مال تا بیا بیل کی گی کنه نو چې دې سامان جانب ته مرال مه تا دم نو هم بیا سړه باتل را زګم سامان پکې د سره شتنه دا بیا سړه باتل بل کو خور پکې یو ده خور ماله نه خور مال نه نو کوم ابي جانب ته حراغه او کوم چې جانب ته راغه سامانو جانب ته نو مال نشته ايو ركن اشتنا سمن نشتا مبادلة المال بالمال اياما بيان اشتاو اياما سمن نشتا هذا بيه, بيه فنقول قلبه بالميتة والدم باطل وقذاب الحر لنعدام ركن البيع دواجد انعدام ركن دشانا ركن دباسة وهو مبادلة المال بالمال فَيَنَاهُ عَنِ الشِّرْكِ أَلَّا تُقَدِّمُوا لَنَا عِنْدَ آلِهَةٍ دغه ژونه درې چې موږ ذکر کړل بَيْتًا دَمْ او خِنْزِر د دې چې باندې ستنه وي مال نه دي فَاسِد د جانب د سمانو ترالل خمر خِنْزِر دا دې کومو جانب چې ترالل سمانو خمر او خنزیر څه دي مال دي ځکه د زميانه لپاره پدې پا باندې به خاصله خرڅول جایز دي کې نه دي جایز متقوم نه دي مونږ د مال متقوم تعریف کړو چې مال متقوم هغه دي چې هغه منتفى شرعانی منتفى بهې شوې شران چې شران هغه منتفى بهې وی یعنی شریعت اجازت کړې وي چې دین څه دا. نو مال خوده دا خو متقوام نده نو مالیت کی فرق راغه مال ده خو مالیت کی سراغه فرق راغه دا بیا فاسد شو بیا فاسد شو والبیو بالخمر والخندیری فاسد لیوجود حقیقت الویع و هو المال بالمال فئنه مالن عند الباد دا د بازو کنیست ده مالن والباطل ندین اروس باطل و ده فاسد یو فرق په तारीफ سره شو هیڅ وکنه چې باطل کې انعدام درو کنه څه چې انعدام درو او په پاسید کې انعدام نه دی بلکې نقصان بچا کې ورو کونکي اوس هم ونه شوې گیم ذکر کړي په ادبار دو حکم سره د بے باطل سوکمن او د بے عای پاسید بے باطل بالکل مفيد ملک نه نا قبل القبض, القبض انا ملك بعد القبض قصدتنا خزينا خوکم مسلمان جانب تبکی خمر و خینزیر رازی دا غیب زایو بیا قیمت رازی دا مسلمان ندید تملیک و تملک نممنوع دی ابا تفصیل رازی خوکم دا دمرا دا چپس دا چانا دا قبزینا وفید دا چانا دا ملک دا والباطل لاوی فید ملک التصرف خوکم دا بیباطل دا چې چه بیباطل نفایده که ملک د تصرف په نه دا چې سا څړې مالک یې دلې نشي بیا په کیسړې تصرف وکړي کی. سبا کونکي کی؟ تصرف دا کېدلې ول اوه هلاک اوس چې شوه د تا ګورا صورت ته کومردار باندې چې کموندو بیا اوسو کومردار اوسو بیا او ارتاوی چې در کم دغه مردار ته والو مال چې کدو نه اوست دا چه کمسیزو بی اغسکه سکره دی داد بایی دا مشتری قبضی لراغی بیاده دا پا قبضی کسو شو حلاک شو نو آیه پا دا بی ستاوان راضی کبا نراغی دکا بی اغختم شو کنم نو یو قول دا دی چه دا امانتو دا سو بیانیشتا امانتو شو او پا امانت کې خصوصرت د هلاك کې زمانه سور د هلاك کې څه نشته ګم کول دا دي چې کمس کم مقبوض على اساسه شرعوده دا غي نه حکم نه وي په مقبوض على اساسه شرع کې زمان راځي له ځل د هم سره دي زمان مقبوض على اساس چې په اراده شرع باندې او شه زان تر سر سره سګي سر ولو هلکلمه به په ید لمشتری که هلاک شما بیا فید ده مشتریکی فیه بیا کونو امانتنا انده باز المشایخ دا با امانتی پنید ده زنو مشایخ خوباندلین الاغ ده غیر و معتبرین زکر دا نه معتبرن ده فبقی القبض و بیزن المالی نو پاسر شو قبضا فی اجازت مالک قبضا را لفی اجازت ده مالک نو امانت شو پنا اپا امانت کی بصورت د هلاک ته زمان وعین الباز زیم قول وعين دل باز يكون مضمونا فدك تاوان شته لأنه لا يكون أنا حالا من المقبوض على صامي الشراء ذكت داخل ست مقبوض على صامي الشراء نکم مقبوض على صامي الشراء شهو شهو سرلزان شراء, شراء دازه اخلمه ره دمه دا خبلاً كي سره بكسوكم مشواروكم هذا دب خبزه كي سشي حالاك شي دباني دب سرازي زمان رازي انتل تبا بمسرازي وقيله الأول قلو بحنیفة اوسانی قولو همما کمفی به اومل والت وال مدبر لکه دا خو مساله اختلا په بیاده او می والده کې د د مدبر کې ع مع نووب نو انشاء الله لک ساروور را رواندي والفااسید یفید ملکه د تصال قبل او بیافااس چې دا دا مفید د ملک پهخت د تصال د چا کې خ کې چې کاهقبشينو مفید د چاابوي د قبللوقب وَيَكُونُ الْمَبِيَهُ مَزْمُونًا اوی با دا مبِيَهُ مَزْمُونًا فَيَدَّ مُشْتَرِكِ دا زان ساندار تاکی یاد لرئی دی پلا وداد دا رستو بددی بیا باطل مفید دی چا نشوا تملکو نشوا زمان پا شتیو کو نشتا دو قوالشو بیا فاسد چی دا مفید دی چا دا تملکو خوبادل قبض قبض دی قبضینا او طاوان پا کحلا کو شن سب کیشته ثوان کو کیشته المشتری زمان به وی پیا د مشتری کی بدی کی و فی خلاف الشافعی بدی کی خلاف امام شافعی د وسنوبینو بعد از اذه انشاء الله تعالی وکذا بی علماء تی و دم و الحرق بی ادمائی تی د مخ خدا و قضا فرق پانزان فوځی ګره مخ خدا و چه بیعا بیل مایتاوه دا مایتا دم او حر دا بعد با دل باو. مدخول چهو دا با مدخول دا با سامانی مدخول دا با سوی مدخول دا با سامانی او سوی چه دا قبل البی یعنی مبیه واقع شي تا دم او ششی داس واکه مبیه مبیه ششی واقع شي نوکه سمن واقع شونه بیا باطل وا شي مبیه واقع شي بیاو په طریق الاولا شي بس بیا به ګرشک نشته دا و کزا دارنگی بیعو المیتتی بیعو المیتی خرسول المیتی دمو و دو خور باطلون لیان نالیسد اموالا لیکن دا مالونو ندی فلا تکونو محل لیلوی دا محل لبینوی و اما بیعو الخمر و الخینزیر اس راشا مقی واد چه خمر و خینزیر دا سمن واقع شیون بیعو سوا فاسده ملا دا غور دقیق فرقونه دی خط سه د دوم را تاسو ووم چه به خمر او سمن واقع شه یعنی مدخول لچاو دباو بعد الباو بعد شو اوس قبل الباسو شو واقع شو یعنی دا خمر او خنزیر سوشي شو ما بیا اوس تا پوسکو اوس وګو تا پوس دې سره بل جانب ته پیسې دي او کابل جانب ته سامان نه پهن شو بل جانب ته پیسې دي او څه شي دي سامان نه کابل جانب ته کوم نه سوي پیسې وي څه وي پیسې پی وي پی نددا چې کومنه باټه لادا بیا دا بیا څه نه باټه لادا دلته کې خمر او خنزیر مبي عاشوا ال او خمر او خنزیر چې مابیا شي نو مقصود شي او دا مسلمان لپاره مقصود کیدلی نشي د مسلمان په نظاماله نه دی د مسلمان په دا سره نه دی مال نه دی ركن د بیا ختم شو کو ختم نشو او چې ركن ختم شو نو شو شي ښا به با تلفا او کړدی مقابله کې سامانو یعنی پرز کا یو ضرب ته خمر او خنزیرو یا خمر یا خنزیر او بل جانب ته کومنه نو کا سټیکل او موټر سایکل لې چې دا سېکل او موټر سایکل او دا مالو سګه دی کې هر او دا مارچا دا چې دا مارچا او پدی کې هر یو احتمال لري چې مبيا کېدل او هر یو احتمال لري چې سامان کېدل نو کدلته کې خمر او خنزیر څوک مونږه مبيا کو نه بیا بس باطلا او کو سې کو سامان کو نه بیا بس شي باطلا نپاسید کول یا ولاری د چانه د باطل کول نه باطل کوي موصيقه فاسد هيكه چې مسلمان باندې کوم جورم ششي راځه فارق <تصفح> باندې په نوښو یا واما بهول خمر او خنزير نوعين کان قوبله بيدين ک چرته مقابله او کړه شو په سمنو باندې کدراي مو دنانير فلبي او باطل نبي اس شي فا وائن کو وائن کان قوبله بيدين او ګرځي مقابل او کړش بچا باندې با عین مارچا و ماو ويل غن صفرب او فاسیدم بیا بیا فاسید ده ح تایم لک ما یقابلہ تر دی چې ما افایده دار هوته چې مال کېدل شي مملوک ګرځي چې ګمرا غسس چې مقابلہ د دې کرا غلو د خمر او خنزیر سره مقابلہ کې پر اس کا ساده رو سو ساده چې لا ساده کم نہ شراب نو دا دا صادر مملوک ګرځي صادر څه ګرځي مملوک شراب او خنزیر مملوک نو ګرځي خدا صادر څه ګرځي هم لوګ ګرځي و اگر چې عین چې کومو خمر او خنزیر اګي باندې مل پټللې نشي الفرق دا دا ان الخمر مال و كذلك الخنزير مال عند اهل الذمه الا انه متقهر متقوم زموږ په نسبانه متقوم ندي لما نشر عمر ابي هانده و ترك ازازه دغه شريعت حکم کړل پس پکوالي د لبانی او پرېخذل د حساب د دې باندې او في تملكه او چې مسلمان ځان دې سګي مالکي بلاغ د مقصود مقصودا اعزاز لهو چې کله د دا مبيعي مدار د اعزاز دې دار د څه شي دې اعزاز دی و هاذا لانه ما اشتروهم بالدرايم فالدرايم غير مقصوده چې کله د پيسو واغسل نه د پېسي مقصود نه دي مقصود شراب شو مقصود شو خنزیر شو ما بیا مقصودی کنا ما تشتراو ما به درائم فا درائم غیر مقصودت لکونها وسیلتا زگدا وسیلت شو علی ما انها تجبو فی الزمان زگدا درائم و دنانیر فا زمان بانسی کی گی واجبی گی و انما المقصود و مقصود شو شو خمر شو فسکتت تقوم و اصلا مغا تقوم بلکل شو شو ساقت شو بخلاف ما ایزشتر اصلا و بالخمر مارچه اوک ساادېې کمو په چا شرابو شراببل خمر مول د باش کو شو مول د قبل البانه د بعددل بعضدل باته با مندي نه او قبل وي ما بیاوی مدل توس سلان نه مشتریی او صبح ځکه د غستتون ک د چا سادر د شراب ورکی او صدرڅ کوي اخلی ان نه مای شو د تلوڅ بلخمر دلته مخصوود د د داه چېځانماللی کې د چا د د سادر بلخمې ک سره. وفی یزاد الصوب دون الخمر فدیک یزاد د چا ده صادر ده د چان شرابو شرابونه ده فبقیہ ذکر الخمر معتبرن فی تملک الصوب نو باقی پاتہ شه دش ذکر د چا د خمر مو معتبر فمالکیدل د چا کی جامع کی او سادر کی لا فی حق نفس الخمر یعنی زاد د خمر د د مقصود نره د د مقصود کی کمنو شو شه صادر ده حتا فساد د تسمیہ مذا شراب دا د تسمیہ ذکر قول باطل شو دا فاسد شو په زای په واركي حتى فسدت تسميته یا دول شي کمونه حرام شو قیمتو او واجبت قيمته او واجب شو قيمت دجامي دون الخمر شراب واجب ندي شراب واجب کې دلب مسلمان نشي وقضاي ذا الخمره بسوب دلته اوس ګره با الخمره بس با الخمره بس شاو الخمر دلته مدخول لباس شي دا خو بده او خمر چې کمونه قبلل ال... با خم... خمر څه شي شو قبل با شو ظاهر کې قبل لباس شي مقصودیکا قبل بالسیدی مقصود عمرتا ده کنه نو دی کی هر احتمال احتماله لري د ثمانیت او هر احتمال احتماله لري د شاه ما بیا نو خیر دی فیزیکمن اگر چیرا قله قبل باره او کیوږه زوا بعد البا نو پیه و وسشي خاصه د وشی لا شره بود د تسمیه و تلری کیو قیمت په وشی دا به د سیاط طریقه ځه او كذلك زبال خمره بالسوق لانه یوط بر شراه زکه معتبره بکړي چې شراط سوو خمر و دې کته وله لکونیه مقایسه ځکه دا مارچا دا څه نه مارچا خو به وملوال زما څوک